Essa história lá do jacarezinho Mas é incrível a história desse cara Esse cara é sortudo Ele tem que agradecer muito a Deus de Ele está vivo ainda Se liga só na história Zé meningite já teve bronquite Leptospirose Campo, sarampo, catapora Varíola, cachumbo e castrite Tétano e hepatite Febre amarela e conjuntivite Derrame cerebral Terrame cerebral Porque lúcia e celulite. Parijite. Doença de Chagas e laurite. Ah meu Deus. Igual Zé Menegito eu nunca vi meu Deus. Igual Zé Menegito eu nunca vi. Ele tá vivo. Zé Menegito já teve bronquite, leptospirose, cancro sarampo catapora, varíola, cachumba e gastrite. Tem a nepatite, tem a mareia soço de vida é terra miserável porque luz de celonite paligite doença de chaga vilabiritite meu deus olha lá igualz é minigite eu nunca vi meu deus igualz é minigite eu nunca vi pegar tanta doença brava sobreviver e resistir deve estar nativo e teve sombra na no mão portava um tumor maligno meu sem isso via e pressão pegou o vírus do mundo numa trança de amor e ele gorgorou teve raiva e disse voz até a própria morte se amedrontou teve raiva e disse voz até a própria morte se amedrontou olha que sua morte tem medo do cara é porque realmente transmite um amor o danado é mais bravo que a própria morte Seme lige jeito é um terror. Se amo este mesmo do cara porque realmente transmite pavor. Usa nada mais bravo que a própria morte. Seme lige jeito é um terror. O lado é a própria morte. Seme lige jeito é um terror. Usa nada mais bravo que a própria morte. Seme lige jeito é um terror. Põe uma palma aí pro cara, cara, o cara tá vivo, gente. O cara não morreu, não.